«Чого це так мучить мене тиша?» «Бо нікого, крім тебе, нема в городищах!» «А, он-оно он, що! Не йде годинник! Бракує його одноманітного цокання! Не засну без нього!» «Встала?» «Підтягнула гірку, гойднула маятник!» «Тепер можна жити!» «Засунь фіранку на вікні!» Може, міліція буде обхід робити загляне котрись? Марія підійшла до вікна, засмикнула фіранку і у цю мить загавкав пушок біля порога. О, ти все, похазяйнувала. Тримтячою рукою зробила шпаринку, щоб визирнути в шибку. І побачила перед собою білу маврину зірочку на лобі. У центрі білої зірочки запеклася кров. «І звідки воно береться, таке тупе й бездушне?» думала Ольга Мирович, знемагаючи відчекання, а вахтер їхньої спеціалізованої лікарні усе вивчав і вивчав її посвідчення. «Знаєш її в обличчя, а корочучи з себе прикордонну заставу. Нарешті повірив. Знала, що лікарня на особливому режимі. Що дай волю вахтерові, то він перевірятиме навіть біографію співробітників. Але за червінця пропустить і стороннього. Знала. Але не сьогодні, не сьогодні. Опівночі Григорієві стало дуже погано. Вчора у нього стала темніти шкіра. Починалася пігментація. Тільки пересадка кісткового мозку. Тільки пересадка. Тільки молодий сильний мозок. Федір. Григорієвої групи у лікарняному банку немає. Є Федір. Чи знайдуть його? Ольга причиняє двері боксу, де лежить Григорій. На білій подузці, на простирадлі, На білій пластиковій підлозі Розсипалися чорні його кучері, Як чорна піна, що впала на сніг. Бачила, як лисіють на очах молоді хлопці, Розуміла, що це станеться і з ним, Але учора же ще, ідучи додому, розчисала. жмути волосся. Він затискав зараз у почорніному кулаці правої руки, щоб не була під крапельницею. Чомусь подумала, скажу санітарем, щоб не викидали чуприни. Наталка просила віддати їй, якщо це станеться. Сталося. Сьогодні знову зустріне мене, як вийду, з лікарні, і проситиме врятуйте, збрехати не можу. Наталку теж треба обстежити. Хапонула і вона. Григорій лежав, одвернувшись лицем до стіни. Лиса з потемнілою шкірою голова утиснулася в подушку, шия зморщилася і вкрилася плямами. Не повертаючи очей, він кволо підняв праву руку, розтулив кулак, і з нього висипалося його кучеряве волосся. Упало на голомозу голову, і скотилося на подушку. «Не муч себе цим, Решуню! Он Сашко, ціле життя вважає без чуба і нічого. Любила і люблю. Твоя Наталка вчора сказала, якщо я відігнали від нього зграю своїх суперниць, то одведуй білокрів'я. Зараз прилетить Федір. Оперуватиму тебе сама». Буде присутній знаменитий американський хірург. Так що вискочимо, Гришечко. А чуб для чоловіка. Зайва розкіш. Тільки морока з ним. Ще весілля твоє відгуляємо. А чого не приїде Микола? Чому ти мені не кажеш нічого про Миколу? Евакуйовані вони всі. З міста, з району. Сашко учора літав туди, був у городищах – Всіх вивезено У безпечне місце Почалися роботи по ліквідації наслідків аварії Вся країна піднялася Мабуть, Микола там Сашко і Наталя рвуться до тебе Але ти ж знаєш, не можна Жодна стороння людина Не приступила поріг нашої лікарні Григорій кволою рукою Перебирає своє опале волосся на подушці Складає його на кубку Повільно повернув лице Воно геть поземлистіло, під очима чорні кола і глибокі западини. На чолі різкі, зламані над переніссям зморшки. Прочинилися двері боксу. Молодий асистент кликав Ольгу. Ми ще зберемося у городищах. Ще потопчемо з Пориш на твоєму весіллі. Ольга, якщо я виживу, діти у мене будуть? Не бреши, я витримаю. Вибач, кличе головний. Мабуть, американець приїхав. Той, що жартує, атомний вік – це вік великих родин. Щоб було у кого брати кістковий мозок. Інакше не виживемо. Я зараз повернуся, Грицьку. Я миттю. Тепер, як хай, виганяють мене з городиш, чи вивозять, все одно – подумала Марія, коли віддала Маврі піввідра останньої, набраної ще федором води, але корова не напилася. Уважає, на воді живемо, а від спраги вмиратимем. Хотіла обмити розпухле, маврине вим'я, у якому запеклося молоко, і кров на подряпинах. Скільки ж ти йшла, Маврушо, лісами, нетрями, що не перейняли тебе, не спіймали. А води нема. Криницю Федір забив, як домовину. Біку маври обдерти і відпарити б, а її напоїти нічим. Дожилася. Мали воду за ворога, а тепер яка спрага доконає. Марія згадала, що у погребі є березовий сік. Федір наносив у березні з лісу. Підігріла його, розпарила Маврине вим'я, сік чистенький, незаражений. Федір точив до аварії Не бійся, Мавро, терпи. Теперки всім тяжко, і людям і худобі. Усім, хто має душу, болить. Полегенько торкалася Мавриних твердих діок, гладила їх, промацувала, розминала. Корова озиралася, на неї тицяла губами в плече. Зітхала і постогнувала. Перше молоко було кривавим. Потім вдарили малинові цівки по дійниці, згодом білі,